İbrahim Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla Alif, ləm, rə Kitabun enzelnəhü iləyke li tukhricən nəse min az-zulumāti ilə nūri izni rabbihim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 Allah illezî lehu mâ fi's-semâvâti ve O Allahın ki göklerde və yerdə nə varsa onundur. Giriftar olacaqları şiddətli əzabdan dolayı vay kafirlərin halına. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك ki dunyani ahirettan ustun tutur insanlari allah yolundan saptırır Və onu əyri göstərməyə çalışırlar. Onlar dərim bir azğınlıq içindədilər. Və mə ərsəlnə min rəsulin illə bilisəni qəvmihini yübəyinə ləhum, fə yudillü allahu mən yəşə, Və hüvəl-əzizül-xəkim Biz hər bir elçini ancaq öz halqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsin. Allah istədiyini saptırır, istədiyini də doğru yola yönəldir. O qüdrəflidir, müdriktir. Və ləqəd ərsəlnə Mūsə bi ayətənə an əxrij qəumək min əd-dulumətil nuri və ləkkirhum bi ayəminə Biz Musanı möcüzələrimizlə göndərib ona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 إِذْ أَن جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي O zaman Rabbiniz bildirmişti. Eğer şükretsezsınız size olan nimetimi artıraram, Yok eğer nankörlük etsəniz bilin ki Mənim əzabım şiddətlidir. Musa in dedi: Əgər siz və yer olanların hamsı kafir olsanız, Allah'a heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Ələm yəətiküm nəbəu alləzīnə min qablikum qəvm Nuhin və ədin və səmudə və alləzīnə min ba'dihim la ya'lamuhum illə Allah. جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا وقالوا اننا كفنا بما ارسلت به واننا لفي شك Və inna ləfî şəkkin min mə təd'unana Sizdən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmub tayfalarının, onlardan sonrakıların xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Bu haqda Allahdan başqa heç kəs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 Fátir السmaوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمə Qalu in əntum illə başarın mithluna turiduna əntə sudduna əmmə kəna yağbudu əbauna fəətuna bi mubin. Elçiləri onlara dedilər, göyləri və yeri yaradan Allaha şəkk etmək mi olar?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 qalət ləhəm rəsuləm ən nəhn ələ bəşər məthlikum və ləkinn ləhə yəmən ələmən yəşə və ləkinn ləhə yəmən ələmən yəşə ələmən ələmən ələmən və Ətiyəkum bi sülqənin illə bi və aləlləhi fəl yətevəkkəlil mü'minun Elçiləri onlara dedilər Biz də de sizin kimi bir insanıq Lakin Allah öz kullarından istədiyinə lütfkarlıq edir Allahın izni olmadan Biz sizə heç bir dəlil gətirə bilmərik. Qoy, müəminlər, ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Və mələnə əllənə təvəkkələ aləllahi və qəd hədənə sümulənə və lə nəqsbirənə alə mə əzəytumunə Allah اللَّهِ bize yollarımızı göstərdiyi halda biz nə üçün Allah'a təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətlərə dözəcək qoy təvəkkül edənlər ancaq Allah'a təvəkkül etsinlər. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودوا في ملتنا فاوحى اليهم <الظَّالِمِينَ> olanlar öz elçilerine dedilər. Sizi ya öz torpağımızdan qovacağıq, ya da mütləq dinimizə qaydacaqsınız. Rəbbi də onlara belə vəhiyyətdi. Biz zalımları mütləq məhv edəcək. Və lə nuskinənəkumul ərdəmin bə'dihim zəlikə limən xafə məqami və xafə və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar və təhdidimdən çəkinənlərə aiddir. Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inatkar dikbaş da ziyana uğradı. Nü'urəi cehennəm və yısqa Qabaqda onu cəhənnəm gözləyir. Orada ona irinli su içirdiləcək yatajaruhu wa la yakadu yusighu wa yatihi almaut wa yatihi almaut min kulli makan wa Ona hər yandan ölüm gələcək, lakin o ölməyəcəkdir. Bunun ardınca da ağır bir əzab gələcəkdir. Məthəlul ləzīnə kəqəruu bi rabbihim əməlühüm <gülüyor> kəramad. Kəramadin iştəddət bihin rəyhü fə yəvmin la yəqdirunə minn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 Elə budur Ələn tava ən Allaha xalaqaassə nəətiə bil xaqo Eyəşə y y qumaətbi xalqn cəd Allahın göyyləri və yeri haxtan yarattığını görmürrsən mi? Əyər o istəsə Sizi yox edib yerinizə yeni bir məxluq gətirər. O Bu Allah üçün çətindir. O razu lillahi cəmiən علكم تبع فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا له هدانا Zünnəm sabruna günü ham Allahın huzuruna çıkarılacaq və zəiflər təkəbbürlük göstərənlərə deyəcəklər Biz sizə tabe idik indi siz Allahım olsa bizdən sovuşdura bilərsinizmi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 وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فَل تَلمُون وَلمُ أَفُسَكُْ مَا أَلَ بِمُصِْخِكُمْ وَمَا مأَتُم بِمُصنِ خدي إِيكَ بِمَا أَ الشرَقتُ مُِ قَبلل إَّ الظَّالِمينَ لهم عذاب أليم.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 Ələn təra keyfa darba Allahu mesalan kelimatan tayibatan ka şeceratin tayibatin asluha sabit asluha sabitu ve fıruha fi sema Allahım necə məsal çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz Kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağaç kimidir. Tu'ti'u ve O ağaç Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini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 Ucudu sət min fəlqil ərz, mələ min qaraq. Pis söz isə yerdən qoparılmış və artıq kökü üstə durabilməyən pis bir ağaca bənziyir. Yüthəbbitu alləhu alləziyna əmanu bil qawli thəbiti fəl-həyəti d-dünyə və yidlillullahu Allah iman gətirənləri dünya həyatında da axirətdə də möhkəm sözlə sabit saxlayar Allah zalımları sapdırar Allah istədiyini edər Əlm tərə iləlləzīn bəddəlu ni'mətəlləhi küfrəwə əhəllə qəuməhum dārəlbəvāb Məyə sən Allahın nəmətlərini küfrə dəyişənləri və öz xalqını hələk yurduna sürükləyənləri görmürsənmi Cəhənnəmə yəsləunəhā və bəisəlkəran Onlar cəhənnəmə girəcəklər. Ora necə pis yaşayış yeridir. Cəhalonullahi an dadan li yudlunu an Onlar insanları Allah yolundan saptırmaq üçün Bütləri ona tay tutdular. De ki, hələli əylənin, şübhəsiz ki, dönüşünüz odadır. Qüll-i ibadiyyəl-ləziyinə əmənu yüqimu s-salətə və yünfiqü minmə Mən İman gətirən qullarıma deyir ki, namaz qılsınlar. alış və dostluğun olmayacağı bir günün gəlməsindən əvvəl onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda gizli və aşkar xərcləsinlər. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البحر بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنhار.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 Məyyən edilmiş yolla daim hərəkət edən günəşi və ayı size təbi etdi. Geceni və gündüzü size ram etdi. Və ətəkum min kulli <Sessizlik> mə zəaltumuhu və in təuddu nirmətə Allahi la O sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalım, çox nankördür. Və id qalə İbrahîmü Rabb-i ceal həzəl bələdə əminə və cənubni və bəniyyə ən na'budəl əsnəm Bir zaman İbrahim demişti. Ey Rabbim, bu şəhəri əminamanlıq yurdu et Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır Rabbim, innehum 'abdan lillahi kaseeran 'asani fa'innaka gafurun rahim. Ey Rabbim, həqiqətən də onlar çox adamı azdırıblar. Kim mənə tabe olsa O məndəndir. Kim də mənə asi olsa, bilsin ki, sən bağışlayansan, rəhəmlisən. Rabbana inni əskəntu min dürriyyəti bi vədil vəyri zərrəm əndə in beyti Rabbana li yuqima s-salata faja'al af'idatan minan nas tehu ilaihim warzuqhum warzuqhum mən nəslimləm bəzisini sənin mühafizə olunan evinin yaxınlığında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 Elhamdülillahi zəni vəhəbəli aləlkəmərisma'in al və ishaq. İnna rabbina semi'ud du'a. Qoca vaxtımda mənə İsmaili və İshaqi bəxş edən Allah'a həmd olsun. Həqiqətən Rəbbim duaları eşidəndir. Rabb-i ceal nîm-u qîməssaləti və min dülliyyəti rəbbəna və teqabbel Rabbim, məni də nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rabbimiz, duamı qəbul elə. Rabb-i nəvfirli və li vəlidəyə və yəqomul hisab ey rəbbimiz haqq-ı hesab günü məni valideynlərimi və möminləri bağışla və la tahsə minallaha ghafilan amma ya'malu zolimun inma yo'xiruhum li Zalimların etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma, Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır.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 Bütün başqa duygulardan hali olacaktır. Və enzirin nəsə yevmə yətīhimul əzəb Fəyəkulun ləzīnə vəlemu rabbna Akhinnə ilə ecalin <Sessizlik> qarib Nücbə də'vətəkə Ə, və ləm təkunu əqsəntum min qəblü mə zəval. İnsanları onlara əzab gələcəyi günlə qorxud. O gün zalimlar deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizə yaxın bir vaxta qədər möhlət ver ki, sənin dəvətini qəbul edək və elçilərin arxasınca gedək. Onlara deyiləcəktir. Məyər əvvəllər siz dünyadan köçməyəcəyiniz barədə and içməmişdiniz. Və səkəntüm fīməsəkinin ləzīnə zəlamu ənfusəhum və təbəyyənə ləkum kəyfə faəlnə bihim və dərabnə ləkumul əmfəl. Siz özlərine zülmedenlərin yurtlarında sakin oldunuz. Onlara nələr etdiyimiz size aydın oldu və size misallar da çektik. Və qad məkaru məkrahum və indəlləhi məkruhum və ənkana məkruhum litezule minhul cibar və ində... وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَانِ Zalimlar öz hilələrini qururdular. Halbuki onların hiləsi Allah'a bəllidir. Onların hiləsi ilə dağlar yerindən tərpənən deyildir. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ İnna Allah'a azizün intiqam Allahım öz elçilərinə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. Yaumetu beddelul ardi ghayra'l ardi vas-semawaat يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا وَبَرَزُوا وَبَرَزُوا, وبرزوا لِلَّهِ الْوَحْمِ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 O gün günahkarları zəncirlənmiş görəcəksən. Onların paltarları qatrandan olacaq. Üzlərini də alov bürüyəcəkdir. Li Allah Li yajzi Allahu kullanafsim ma Allah hər kəsə qazandığının əvəzini vermək üçün belə edəcəkdir. Həqiqətən Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Ha zalalun linna ali bu Kur'an, insanlar cun bir bildirişdir qoy onunla hem qorxsunlar Həm Allahın tək ilah olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.